منتديات القراء تقدم ادعوك يا رب انت شرح لي صدري تهدي لي في سنينه وفي جميل ادعوك يا ربي انت شرح لي صدري تهدي لي تمواك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 I kaže Ibn Munzir, poznati islamski učenjak, često smo ga spominjali, koji ima svoje dijelo El Iđima, dakle, gdje je sabrao sva pitanja oko kojih su se islamski učenjaci složili, kaže ne znam da je neko imao mišljenje kako je imao Abu Hamidah. Od islam slučajnika po pitanju vitra. On se dakle sam izdvojio i dakle ima dokaz to u kojem se kaže, dakle u se kaže, da je vitr namaz haq svakog muslima. Pravo ili za svakog muslima. Međutim, drugi islams slučajnjaci pa još nemaju da ne mora znašiti kad god se kaže hak, da je to dakle obaveza. Da je to obaveza kao što je obaveza kvanjati povodnik Indiju, Akšenjaciju, Sala. Ja. A poznati su drugi, brojni, brojni, daleko brojni jasni hadisi jeli U kojima se kaže da je samo pet obaveznih namaza tokom dana i noći Bitre treba pritvrđeni sunnet je da se panja svaku noć Ali, kada je došao onaj Arabljan, dobrovanjan poznatu I upitao Allahov poslanika alihi sada dolazi I hoće više doći, hoće li ga vidjeti Allahov poslanika alihi sada više Pitanje, taj čovjek nije stanovo u Medinu, već daleko izvan u Medine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 on vozi jeli, auto ili kamion ili autobus ili šta, jeli, može da zaustavi i da, da je klanja. E, dakle, pritvrđeni sunet. Međutim, pritvrđene sunete nedolikoje vijernicima da, da ostavljaju, da propuštaju pritvrđene sunete. Pa je Imam Ašmed Rakhinehullahu Tala bio upitano čovjeku koji je ostavlja vitr, ne klanja vitr, pa je rekao to je ređu su za ovu čovjek i od njega se ne treba prihvatati svjedočanstvo. Od njega od takvog, ako je neko je na vitr namaz, ne prihvata se, ne prihvata se svjedočenje. I drugi govori islamskih učenjaka da, da ne bih odužio. Vrijeme vitr namaza, čuli ste, malo sam ponovio, a prošli puta je bilo govora da je Allaho poslanika Ali Hissalu samo poručio Ebu Darduahu, Ebu Horeiri, da klanjeju vitr namaz prije negoli legnu, prije negoli odu na spavanje. Također postoje hadiz da je upitan Ebu Bekra od strane Allahog poslanika alihi salusom. Kada klanjaš vitr namaz? Pa je rekao prije nego legnem. Pa je upita Omera kada klanjaš? Kaže ustajem noću. Kasnije. Pa je rekao Ebu Bekra ti si uzio ono što je sigurno. A pa kaže Omera ti si uzio ono što je? Ono što je bolje. Ono što je dakle. Tvršće ono što je? Što je bolje. Dakle, i vitr namaz čovjek treba zaklanja kad vidi jeli kako je raspoložen kako je odmoran. Ako zna da će ust Nije toliko umoran da će ustati, a dete moje da ustaje nema nikakve prepreke dakle da ne ustane noću i da klanja noćni namaz neka odgodi vitr nakon tog noćnog namaza. Jer je najbolje da se noći namaz završi sa vitrom. Završi je sa vitrom. I došlo je u hadisu Allahu Kosa alihi salatu ve selam je da a, se noćni namaz završi sa vitrom. Allah je vitr jeli, je li voli voli vitr je voli voli nepar. To pa, dakle Ipak je čovjeku ostavljeno da vidi kada može da klanja noćni namaz, pa nekad tada jeli, klanja, i klanja vitr. Ako, dakle, umoran je, ne može da ustane noću koja je da će prešpavati neka klanja vitr koji je pritvrđeni, sunete, učujete, čovjek je zavol koji propušta vitr namaz, nekad, dakle, klanja odma, odma vitr namaz. Ako se desi, čovjek je klanjavu vitr namaz prije nego je otišao na spavanje, jeli, sjedi, ne znam, 11-12 i klanja vitr namaz.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 Ne moće se smijati, to radio osmano radi Allaho On bi to radio. Međutim, nije radio Allahov poslanika, alihi salatu, sallatu. nije radio, dakle i to se ne preporučuje. To se, jel'i ne, preporučuje sunnit da se slijedi, jel'i, Allahu poslanika, alihi salatu, tjena, koji to od njega, to od njega, jel'i, prenešeno. Pa, dakle, nema smetnje, koliko je se klanjava, vitar da se nakon toga klanja, jel'i, još. E, što se tiče, jel'i, vitra, Koliko se može klanjati sve rekata? Može se dakle klanjati jedan rekat. Može se klanjati tri rekata. Može se klanjati pet rekata, može sedam, može 9, može 11. Dakle, sve to bude kao unoćina namas. Možeš klanjati vitr samo jedan rekat, možeš klanjati 3, 5, 7, 9, 11. Što se tiče dakle čovjeka kada klanja jedan, klanja jedan rekat, ustani i klanja. I prenose sati, jeli? da nema smetnje u klanjanju jednog rekata koliko čovjek klanja vitr tri rekata, postoji dvije verzije kako klanjati taj vitr namaz od tri rekata. Jedna verzija jeste da čovjek klanja dva rekata, jedan drugi, sjedne, tešehud, proučije, tehijatu, salavate, dou i predasavu. I onda nakon toga klanja jedan rekat. Tako bi činio Allah poslanika alihi salatu sam i tako bi činio Ibnu Omer radi Allahu, radi Allahu anhumat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 u hadisima koji govore o vitr namazu Allahog poslanika alihi salatu salam ne spominje se da u hadisima u kojima se opisuje vitr namaz Allahog poslanika alihi salatu ustaljeni svaku noć ne spominje se da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 Nema smetje da se ustrajava u tome Kunut dova jeste ono I ona dova koju je Allahov poslanik Alihi salab učio na svakom namazu Mjesec dana Nakon što su nevjednici ubili Sedamdeset hafiza Sedamdeset hafiza Ashaba Allahov poslanika Alihi dana je učio Na sabahu, na povodne, na ikindi Na akšemu, na jaci Mjesec dana na zadnjem rekatu Nakon što bi se vratio sa rukua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 I svaku noć uči dovu na viternom ramzanu nije zabilježeno da je to činilo Allahu poklanikalihi salatu selam da se to uči u vremenu u mjesecu Ramazanu nema smeta da zbog Ramazana mjesec Allahove milosti spušta se Allahova milost i treba da dakle, kodoviti za muslimane nema smeta nikako dakle, da se tada uči al da mi sada ovako nemamo neku potrebu na umu dakle nisu nam muslimani toliko da dovijemo za njih svaku večer dakle nije propisano nećemo naći nigdje u postupcima ge se opisuje vitr namaz Allahov poslanika alejihiselatu sallam da je doveo ono zbog čega mnogi kažu da je ipak propisano učiti dovu na vitr namazu jeste poznati hadis kod imama Tirmizije od unuka Allahovog poslanika alejihiselatu sallam Hasana Hasana radijallahu ta'ala da ga je Allahov poslanik alejihiselatu sallam podučio riječima koje će proučiti u dovi na vitr namazu prvo ste čuli Allahumma Allahumma Allahumma hedni fi men hedeyt wa afini fi men afeyt dakle tadawa podučio me Allahu poslanik alaihi salatu salam riječima koje će u dovi udovi a vitr namazu međutim mnogi kažu a od njih u tom dakle u toj profesiji najučenih Hafiz ibn Hajar rahimehullahu ta'ala u jednom djelu je li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 Kaže Hafiz ibn Hajar, dakle da je na takav način vjerodostavno premješan ovaj hadis. Dakle, ne spominje se ni dova, ne se ni vitr, ne se dova na vitru. Možda da učiš te riječi na seždi, na rokuvu, između dvije seždi i šečni. Ja sam namjerno htio da zaobidjem to pitanje, budući da kod mnogih je uvriježeno da treba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 jer je sadržajna jer je, dakle vrijedna lijepe poruke i pouke nosi sa sobom nema smisla da se uči na sedjeti Allah najbolje zapo. Va' fard. Saret lil majd qawafiluna والدي لنسمو تسويا لنسمو تسويا لنسمو تسويا